Természetesen velük is akadtak gondok, mégis, még a legrosszabb napokon is árad felé a szeretet láthatatlanul, amely egyrészt annak a tanárnőnek szólt, aki hét évig szívvel lélekkel mellettük volt, és kiállt értük. Másrészt pedig annak a szomorú tekintetű törékeny léptük kismamának, aki felemelt fejjel visszamert jönni az oroszlán barlangba. Bíztak egymásban.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 Sörli fakóvá szürkült arcára pillantott. Mindjárt indulhatunk a klinikára. Ő könybelábadt szemmel bólintott, s öntudatlanul kapaszkodott Richard kezébe. Erősen vérzik! Richard hangjában rémület bujkált. Elkeseredett szemmel bámult az ingét és nadrágját elborító vérre. Sörli, megszúrtak másutt is? Az arca az övé mellett.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 Őket is szúr sérüléssel műtik, ahogy téged. A többiek kék-zöld foltokkal, egy-néhány bordatöréssel, zúzódásokkal megúzták. Richard hangja keserűvé vált. Él? Mindenki él? Ez tudnia kellett. Igen, mindenki életben van. Folytatni akarta, de észrevette, hogy Shirley elfehéredik és hányingerrel el küzködik.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 amiben az embernek része lehet. Nem kell... Sörli. Ereszkedett le hozzá a férfi még mindig hitetlenkedve. Hát, ő róla! Ő róla beszéltél mindvégig, miatta aggódtál csillagom! Richard tudnot kell, ne! Ne beszélj most! Simogatta végig finoman az arcát. Egymásba kapaszkodott a tekintetük.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 Sőt addigra tudni fogja, hogy ők is hozzá tartoznak, valamennyien. Vége.